Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Konečně volný den, napsal Luboš Zimňok. Šesté kolo turnaje Fide Grand Swiss znamená předěl. Turnaj se přehoupl do své druhé poloviny, ale hráči dnes mají volno. K šachovnicím se vrátí až po halovínu. Halovín se slaví až dnes. Děti v anglosaských zemích se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu koledovat. Naši hráči nás dost vystrašili už včera a vykoledovali si dvě nuly. Před šestým kolem jsem typoval, že po něm přibude našim barvám nejméně jeden bod a spíše jsem doufal v bod a půl. Mám-li být konkrétnější, tak jsem věřil, že Van remizuje a David by mohl vyhrát, leč nestalo se. Tai Dai van Nguyen byl do šestého kola bez porážky, na svém kontě měl čtyři remízy a jedno vítězství. Jeho včerejší soupeř Alexej Sarana má sice o něco vyšší rating než Van, ale to nemělo hrát velkou roli. A nehrálo. Van rozehrál černými odmítnutý dámský gambit a podařilo se mu vyrovnat hru. Pak se však zasekl u sedmnáctého 17. tahu, 17A5. Umím si představit, jakým směrem se asi ubíraly Vanovy myšlenky, ale v dané pozici bylo úplně jedno, jaký tah černý zahraje. Stačilo nic nenastavit. Tah 17A5 byl jedním z mnoha dobrých tahů a jedinou jeho chybou bylo to, že van na něj vyplácal hodně drahoceného času. Kolem 25. tahu měl sice stále rovnou pozici, ale také časovou tíseň. Nebyla to však časovka, kdyby člověk musel mlátit do hodin. Ještě před svým 31. tahem měl van na hodinách vzhledem k prosté pozici, luxusní, necelé tři minuty. Sarana svým tahem 31 dáma B6 napadl pěšce na A5 a Van už se možná viděl v hotelové posteli, když zahrál po dvouminutovém přemýšlení dáma D6. Nevím, co se dělo u partie, ale mně se v mém šachovém životě hodněkrát stalo, že ve chvíli, kdy jsem nabídl remízu, nebo jsem se jí už, už chystal nabídnout, jsem udělal prohrávající chybu. Něco podobného se možná stalo Ivanovi. Sarana je celkem dobrý taktik a blicař, takže mu nedalo práci najít malou kombinaci, na jejímž konci zůstal černý bez pěšce a v prohrané jezdcové koncovce. Bílý vyměnil dámy, jeden šach věží, další šach věží a její přechodná oběť, zavlečení krále na H8, šach Jezdcem a dobrání věže zpět i z úroky, pěšcem. Jak jednoduché. David Navara měl bílé figury s Frederikem Svanem. Také David udělal hrubku, ale vzhledem k tomu, že o svém tahu 21 jezdec z D na E6 dost dlouho přemýšlel, řekl bych, že si buď něco špatně spočítal nebo špatně odhadl závěrečnou pozici svého propočtu. Dobrou čtvrthodinu počítal bílý skok jezdce na E6, 21 jezdec z D na E6, nechtělo se mu vracet jezdcem na B3 a na první pohled vypadá tak zajímavě. Je jasné, že jezdec odtamtud jen tak neuteče, takže je velmi pravděpodobné, že David vše spočítal až po braní na D6. Domnívám se, že Davidovi mohl v propočtu utéct velmi silný tah věží na druhou řadu. Možná počítal jen s výměnou na D1, možná viděl i tah 25 věž D2, ale pak špatně odhadl sílu soupeřových figur. Kdo ví, David se k tomu jistě jednou sám vyjádří. Tah věž D2 je zabijácký tah. Najednou jsou bílé figury zatlačeny na základní čáru a černé figury mají skoro ideální souhru. David Pak, jak je jeho zvykem, ještě hledal komplikace, ale soupeř byl pozorný a dotáhl partii do vítězného konce. Nepříliš šťastný den pro české barvy, ale jsou i jiní hráči, kterým se moc nedaří. Gukesh byl na startovní listině nasazen jako pětka. Po šesti kolech má pouhé dva body a porážky v pátém a šestém kole mu na klidu určitě nepřidají. Ve spodní části tabulky jsou i další jména, která bychom tam nečekali. Van má po šesti kolech tři body, ale je v dobré společnosti. Společně s vaší Elagrávem, Lagrávem, Hari Krišnou, Pragnanandou a mnoha dalšími okupují střed tabulky. V turnaji žen včera také došlo ke změně v čele tabulky. Bibisara Asaubajeva prohrála na první šachovnici s Anou Muzičuk, která ji tak vystřídala ve vedení turnaje. Tak jako v turnaji mužů i mezi ženami můžeme najít odpadlice. Hráčka, která byla nasazena jako číslo dvě, se nemůže v turnaji prozatím prosadit. Alexandra Kosteňuk má po šestém kole pouhé dva body a to určitě čekal jen málo kdo.